tum ma al fajr ya daya farzuqni ar rahma wasturni ya amali ya na ciklus predavanja na temu braka predavač tajir profesor dr brate muten Pjednik Allahu bi robu inestravni koji ne stravi ni grovori ti je istina prepreme vodora ne preboda je oh, jeru abitu talak da dakle, u šerijsko šerijsko dakle znači etimološko dakle, terminološko značenje talaka znači razvod braka ili prekidanje bračno ugovora johawsiruni shuurud dulilama ara alabtalak dakle usamo i osnovi Možemo reći da je u osnovi razvod braka s dozvolom. ولا للمتقين ولا عدوان على الظالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين يuče smo dakle započeli sa poglavljem o razvodu braka jel tako pa smo uče spomenuli jel meselu al khul dakaj dana otkupi odnosno da se da otkupi svoju slobodu da plati možu da bi je pustio. Tako? Ako se sećate. Večeras ćemo išlo nastaviti sa ovim poglavljem i spomenut ćemo dakle, neke propise vezane za razvod braka. Razvod braka, dakle, etalak, etalak u arapskom jeziku znači et Etehnije. Šta znači tehnije? Tehnije znači kada se nešto pusti, kada se nešto odveže znači tako kažu Arapi kada se deva pusti a onda kažu onda kažu talaqatin dakle kada se pusti deva odnosno kada se prekine i ode gdje ona hoće i pobegne gdje ona hoće dakle iz toga je izle na ta riječ at dakle talak dakle u šerijatskom u šerijatsko dakle značenje dakle termin terminološko značenje talaka znači razvod braka ili prekidanje bračnog ugovora ili prekidanje bračnog ugovora što se tiče propisa dakle koji je propis brač uh, raskida bračnog ugovora dakle u samoj osnovi možemo reći da je u osnovi razvod braka dozvoljen a zato ćemo spomenuti dakle uh, inshallah taala neke dokaze jučerasno dakle spominjali Određene dokaze za Al-Holj A ima istih dokaza Dakle, koje ćemo spomenuti sada Išalahu Teala Nam Dakle, u samoj osnovi Je razvod braka, kažemo, dozvoljen jel? Međutim, razlikuje se Od situacije do situacije tako? Pa nekada može biti jel, Kao što rekao smo dozvoljen Nekada može biti pokuđen Nekada može biti pohvaljen dakle, pohvaleno da se prekine određeni brak ili da ga prekine uh, muž lično ili da žena, dakle, posredu i traži da se taj brak prekine pa da ga na taj način ko? hakim dakle, islamski jel, kabija islamski jel, imam dakle, da prekine taj brak a ne, nekada je obaveza kidanje braka dakle, nekada je važit da se prekide bra, bračni ugovor jel tasko a nekada je jel haram u određenim slučajima je haram da se jel, da se izrekne talak dakle da se pusti da se pusti žena I mi ćemo inshallah detaljno spomenuti određene primjeri za svaku od tih situacija Taj. Na prvo mjesto dozvoljava se a, talak dakle razvod braka onda kada je muž potreban za tim. Kao, na primjer, kada je ponašanje žene ružno. Dakle, kada se ponašanje žene kako bi se to moglo reći? Promijeni u negativnom smislu. Jel? I on, dakle, nije više... Dakle, ne može da je posavjetuje. Niti ona sluša njegove savete. A njen ahlak se, dakle, promijenio. I on osjeća, dakle, sa njene strane, dakle, velike e, darar, kako se to kaže. Štetu, ne, osjeća veliku štetu, dakle, i trpi veliku štetu koju on, on, on, ona nanosi. Dakle, onda je njemu, šta, Mubah, dozvolja mu bah, mu se, šta, da otklonite u štetu. Zašto? Zato što e, poznato širijetsko pravilo glasi, et dararu je zal, ja? Darar se otklanja. Dakle, štetu treba otkloniti. Kada se šteta pojavi, treba je otkloniti. A to izlače iz uh, hadisa Allahovog posljednika kada kaže La darare u la dirar. Niti se... Znači, sad balj, a ne de, dirar. Jel' tako? La darare u dirar. Dakle, ne nanosi se šteta, niti se trpi šteta. Dakle, nema nanošenja štete, niti podnošenja, jel'l? štete taj dakle kada čovjek izgubi kada nestane kod čovjeka taj razlog zbog kojeg bi on trebao da ostane sa tom ženom dakle niti ona njemu pokorna niti dakle ima ružen ahlak i tako dalje i tako dalje i on trpi veliku štetu zbog teženje, žene žene dozvoljava mu se da prekine taj brak. namo dozvoljava mu se da prekine taj vlak pokuđeno je dakle sad ćemo navesti uh, primjer kada je pokuđeno jel, da se čovjek razvede od svoje žene kada je to bez ikakvog razloga kada je to bez ikakvog razloga dakle žena je u redu ne pravi probleme i tako dalje i tako dalje u tom dakle, slučaju nema sumnje da je čovjeku pokuđeno da pusti ženu Svatate? posebno ako je žena dobra Ako je dobra vjernica A u našem vremenu Nije jednostavno naći dobru ženu Valahi Nije jednostavno naći dobru ženu Dakle koja je pokorna Allahu tebare katale i postaniku I svome mužu Koja čini dobročinstvo svoj, svojim roditeljima Koja spaja rodbinske veze Dakle koja Koja čini sve vađibate Allahu tebare katale Prema Allahu tebare katale Koja se kloni velikih grijeha i tako dalje i tako dalje koji odgaja tvoju djecu a, po Kur'anu i po Sunnetu, da kle ženu je teško naći u današnjem vremenu. I kada čovjek ima taku ženu i nema nikakav razlog da je pusti, nema sumje da je to pokuđeno i da to, dakle nije, nije dobra stvar. Dakle što se tiče ovog slučaja, neka olema koristi hadis u kojem Allahu, pokovanik sallallahu kaže od dozvoljenih stvari najmrže Allahu je raz od vraka. Svatate. Međutim, ovaj hadis, kao što je većina vama jel, poznato, je slab. Dakle, ovaj hadis je slab, dakle, na tom stepenu je da, san, da, da, da ne može da se koristi kao dokaz. Jel' tako? Dakle, a, i, dakle i bez ovog hadisa, svakome je dakle, razumski moguće da dokući, da je u slučaju kada je žena... A, lijepe vjere i, li, i lijepog ponašanja, je li tako? Svako može razumom svojim li, zdravim razumom da, do, da dokući da nije, dakle, da je pokuđena takvu ženu, je pustiti? Dakle, ako čovjek ima sve koristi od tog braka, hm, pokuđena da pusti takvu ženu, je tako? Jer bi on na taj način samom sebi nanio štetu. Pohvaljeno je i dobro je Da se čovjek razvede, odnosno da svoju ženu, ako život sa tom ženom vodi u velike probleme i u veliku štetu i u veliki belaj, da kažem. Ako čovjek zna ili ako žena to zna, dakle, nemoguće je da se njih dvoje slože. Dakle, taj brak vodi u šta? Vodi u propast, vodi u ratu dakle, pohvaljeno mu je i bolje je da prekine taj brak na vrijeme jel tako, barek allahu, fikom taj a še ih ovdje također, jel, spominje isti ovaj dokaz, pa kaže la barare u Allah dirar, dakle, nema podnošenje štete, niti nanošenje štete dakle, kada se pojavi šteta kada počnu muž i žena da čine jedno drugome jel, nepravdu eee ili ne upotpunjavaju svoje vađibe, svoje obaveze, jedno, pre, jedno prema drugom, onda je šta? Nema sumnje da je pohvaljeno i bolje da se razvedu. Svatate? Često se desi da čovjek, dakle, trpi neš, neku stvar u braku, ali, ali to radi radi Allahate barek vatala. Saburi u ime Allahate barek vatala. Svatate? I to je u redu. To je dobro da eventualno čovjek saburi na nekim ženinim a, jel, nedostacima ili da ze, žena saburi na nekim nedostacima kod njenog muža radi Allaha tebara kutala i tražeći od Allaha tebara kutala pomoć da promijeni i da poboljša i da popravi stanje shvatate i saburi na tome to je bez imalo sumnje lijepa i dobra stvar kod Allaha tebara kutala međutim kada dođe do takvih problema da je brašni život sa tom, dakle sa tim životnim jel drugom da kažem nemogući I dakle nemoguće je dakle, pretrpeti određene stvari Kada žena čini zulum čovjeku Ili čovjek ženi Onda nema sumnje da je takav Brak bolje je prekinuti Taj. Kada je obaveza čovjeku Da pusti ženu Obaveza je čovjeku da pusti ženu Kada primjera radi Kada žena napusti namaz I neće više da tlanja Ili kada namjerno Dakle Dozvoli da joj namaski, namaski vaktu, da joj namasko vrijeme prođe. Dakle, namjerno dozvoli. Prošao namaski vakt, da ona klanja podne povodne u, ikindiju, u ikindijsko vrijeme ili u akšansko vrijeme, kao što to rade, jel, džahin. Pa nekad na kraju dana, cijel dan je radio, pa nekad uveče spoji sve to, pa klanja i sunete, i sun sunete, i dva sata, ostane, konete ravijem. La haure <laughs> velakote i la vila. Ili, ako žena, dakle, izgubi stid, izgubi svoju čednost i tako dalje i tako dalje i hrli prema stvarima koje su haram i tako dalje, onda je čovjek u obaveze da pusti takvu ženu. Dakle, kada žena neće da klanja više, kada napusti namaz, recimo, ili učini neko delo kufra, neće se pokaje, ili <clears throat> uh, Ili ne do Allaha ako upadne u zinaluk Ili u razvrat I tako dalje, i tako dalje Onda je čovjek obaveza Obaveza da pusti taku ženu taj Ili ako žena Dakle, ne čuva čast tog čoveka I tako dalje, i tako dalje Ili ako čovjek vidi da će ta žena Da mu propasti djecu Dakle, da mu propasti djecu U smislu da ih odvede, odvede u kufr Ili u, u, u ružen ahlak I tako dalje, i tako dalje onda ako ne može ništa da učini onda mu je obaveza el da epusti taj kaže šejhul islam ibn tajmije rahimehulahu taala kaže šejhul islam ibn tajmije rahimehulahu taala idha kanat tazni Činila si naluk, ne bi mu bilo dozvoljeno da je, dakle, dakle, u tom slučaju da je zadrži, ne bi mu bilo dozvoljeno da je zadrži, jer bi, ako bi je ona činila razvrat, onda bi on bio šta? Onda bi on bio de youth Šta je de use? De use, čuli se za riječ, de Dakle, onaj koji nije stid, onaj koji se, dakle, koji ne osjeća nikakav, a, dakle, ljubomoru kada je njegova žena ili njegova njegova porodica ili njegovi čer kada su, kada su razvrate the use, sva dakle bilo bi mu obaveza da se razvede takve žene Takođe, ako čovjek ne bi bio dakle na uputi već bi bio čovjek koji se igra sa namazom koji ne klanja, koji čini velike, teške grijehe, itd. itd. Obavezno je ženi da traži razvod braka. Jer ne može da živi sa novotaram, ili ne do Allah kafirom. Čovjek, napusti namaz, neće da klanja. Ili neće da posti više. Ili neće da daje zekajat. Neće. Dakle, čini velike grijehe, ili ne do Allah, on počini za naluk. Dakle, nije čovjek na uputi. Obavezno je toj ženi, ako je mu'minka, obaveza je da traži razvod braka. Svatate. Ili da traži razvod braka od njega lično, ili da traži razvod braka od, od od kad je od hakima, jel? Da je rastavi od njega. Pa ili da se otkupi, ili da je on da ili da je on, dakle, da ga hakim nateja, da je on pustio, tako. Jer ako bi ostala sa čovjekom koji je pogazio, dakle, šarijetske propise, onda bi u tome bila opasnost za njenu vjeru. Svatate. Jer bi nju mogo da prisili, jel, da ona napusti namaz. Dakle, čovjek pri, prisiljava ženu da napusti namaz. Ili je prisili da skine hijab. Kaže, ne, ne, nećeš sa mnom takva. Skini to. I tako dalje, i tako dalje. Obaveza da se, da se, da, se, da napusti tog čovjeka. Obaveza je, subhanallah. La haule vela kute, ila vila. Tajn. <tak> također je obaveza čoveku dakle da se rastali od njegove žene kada kada se zakune da joj se više neće približavati dakle kada se zakune da joj se više neće približavati dakle da neće imati sa njom odnos jel? ako prođe četiri meseca a on odbije dakle da joj se približi Taka brak se šta? Prekida. Taka brak se prekida. Međutim, koje se, jel, opet, jel, približi u postelji, jel, onda, onda mu, jel, onda mu ona i dalje ostaje žena. Taj. Ovo je učbir, ali ih i, dakle, kadija ga, jel, prisiliti da se rastavi od nje. Taj. Sljedeća tačka jeste da je čovjeku haram, jel, da pusti svoju ženu dok je ona, jel, u mjesečnom, nakle pranju. Ili ako je nakon pranja ima sa njom odnos. Dakle, haramo je u, toj, u tom slučaju da je pusti. Međutim, ako je pusti u tom slučaju taj talak se broji. Abdullah ibn Omer je svoju ženu, dakle, pustio u Hajdu, je tako? Pa mu je Allaho, poslalnik s. s. s. je naredio da je vratio. Iako se taj prvi talak brojao, shvatate, pa mu je naredio, s. l.a. da sačeka, jel, dok se očisti, da joj se, dakle, onda više ne približava, dakle, da joj da talak učistoći, shvatate, nakon, dakle, pranja, da joj se ne približava, da joj da talak i da, kada je prođe, idet, ona prestaje više da mu bude žena a za to cijelo vrijeme mojda dakle, žena kao što vam je poznato, alhamdulillahi, rabbi lalemin <tuh> taj koji je dokaz za propisanost jel, razvoda braka na prvo mesto riječi Allaha Allah kada kaže talak može biti dva puta, dakle Pusti ženu da kažeš pušten si, može da se rezi dva puta. Može da je, dakle, dva puta da je pustio. Taj također kaže Allah te barekratala, O poslaniće, o vjerovjesniće, jel? Kada puštate ili kada pustite vaše žene, dakle, ovo je šta? Ovo je dokaz da je propisano da, da se pušte žene, tako? Zašto mi, na primjer, uvijek kažemo Kaže Allah te barek vetara Zašto ne kažemo Stoji u Kur'an Zato što je to izraz Novotara i kjafira I mustešnika, orientalista, Dakle, jedna organizacija Za uništenje islama i muslimana Orientalisti Ko bajag uče islam Onda se rasporeže šta? Samo da ti ubaci fitnu Dakle, želi ti fitnu Da ti ubaci fitnu u din Svatate? Zbog toga oni ne kažu nikad Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Već kažu stoji u Kur'anu Svatate Da ne giraju na taj način Da je to Allahov govor Odnosno da je to ičigo da je to, Dakle napisano je u Kur'anu Ko je napisao je sad upitno Svatate Od koga je to je upitno Odakle do što taj Kur'an upitan, zato kažu stoji u Kur'anu, tako i tako i tako. Zašto ne kažu to je Allahov, dakle Allah teberek te la kaže, ili je Allah govor, svatate. Dakle treba da obratite pažnju na tu stvar. Slijedi dokaz da je razvod braka propisan. Je jesu riječi Allahovog postanika, sallallahu alejhi ve selleme kada kaže inna met talaku liman akhadha bis a talak razod braka je u rukama onog koji uhvati za potkoljenicu. Dakle, to je jedan od izraza, jelkodarapa kod ko uhvati za potkoljenicu. Ko je taj? Čovjek, ili tako? Svatate, bar halafi. <gled> Treća stvar jeste iđma uh, islamskih učenjaka. Dakle, koncenzus, koncenzus islamskih učenjaka Za propisanost, jel? Razvoda braka. Svatate. A, nekome sam od braće spomenuo da iđma kao dokaz, konsenzus kao dokaz, može biti jači dokaz nego kuranski ajet. Pa svojom začuli, kako je to moguće? Svatate. Da li je moguće da iđma bude jači dokaz, dakle, u dokazivanju, jači argument, dakle, u dokazivanju od kuranskog ajeta? Da li može da bude? Ako čovjek kaže, ako neko od vas kaže može, onda ne kaže inshallah taala zašto to misli. A ako kaže ne može, nemoguće, onda ne bi bilo loše da i on kaže zašto to misli. Ne, ne mora da bude mutešavi, neka bude muhkem. Dakle muhkem u smislu da se iz njega vade propisi. Ja sam mogu da se iz njega izvuče propisi. Ne Ne govorimo o ižmao, samo asaba, nego ižmao ummeta. Dakle, nikad niko nije rekao tolak ili za neku drugu meselor. Ajmo. Znači, onaj učenac je reći sasa tada vadaj. I su se složili o kogu popisne Ne govorio ajmo, ne govorio. Evo zato što ljudi mogu recimo protiv Ba, to je to. Bare ke lao fiku. Ajmo. Dakle, niko ne u sumnjao u ispravnost bilo kojeg od ajeta, bilo kojeg od harfa, od Allahovih tebara i ta'ala govora u Kur'anu, tako. međutim, neko od učenjaka, određeni ajet, svata na jedan određeni način, protumači ajet na jedan način, a ovaj ga protumači na drugi način, dakle, ti mu doneseš dokaz, on kaže, taj dokaz je, dakle, govori protiv tebe, u moju korist govori, međutim, kada mu kažeš, složio se ummet, to ne može da se protumači, pa kažeš, satate. Kada kažeš slom, složili su se svi učenač i džma, koncenzus, to ne može da se protumači. Svatate? Osim kao, kao što jeste. Jel tako? Bara kalahu. Taj. Koja je mudrost, dakle, u propisivanju, dakle, razvoda braka? Koja je mudrost u tome? Eh neve sahni. Olakšica. Dobro. Sah. Daljno? Odklanjanje štete barekallahu fik. Da ne bi se ženini i žena čovjeku zlom činila. Naravno, jeste barekallahu fik. Dakle to je to je to inshallahu taala da dakle, nema sumnje da je razod braka kojeg je Allah tebarek teala propisao jedan od lijepih stvari u islamu. Jedan od lijepih i dobrih i te kako dobri stvari u islamu. Jer kada vidimo one koji su zabranili razod braka videćemo gdje je to dovela dakle, žena ne voli čovjeka, čovjek ne voli ženu dođe do ubistava dođe do svakakvih problema subhanala međutim, Allah je dao čovjeku rješenje ne možeš da živiš sa to, tom ženom ili žena ne voli svojeg muža neće da živi sa njim nek dakle, se rastave, Allah će svako od njih dakle svakome od njih dvoje će dati nešto bolje od njih ono što zaslužuje je li tako? jeste, alhamdulillahi, rabbi Osnola, dakle, za čovjeka da se boji Allaha, tabarikotala i da se ne sekira Allaha, tabarikotala ga sigurno neće ostaviti na cjedinu taj jer, dakle, kada dođe do problema između čoveka i žene ne treba taj problem da se ostavi jer će on voliti drugi problemi, i tako da, i tako da, nego ga riješi Allahovim zakonom subhanahu wa ta'ala pa kaže Allaha, tabarikotala, fa im sakum bi ma'ruf ili oslobađanje po ispravan pa ih na najlepši način uh, zadržite i dobročinstvom činite ili ih na, na, ili ih sa dobročinstvom otpustite na najlepši način nakle bez problema i tako dalje i tako dalje taj takođe ako ne postoji nikakva korist od tog braka kao što je malo prije spomenuo smo Ako ne postoje, nema nikakve koristi u tom braku. Svatate, nema nikakve koristi u tog braka. Niti za ženu, niti za muškarca. Da li je bolje da se rastave, pa da svako nađe tu korist koja mu je potrebna u nekom drugom supružniku, je tako? Dakle, žena ne može da nađe kod tog čoveka, nema od tog čoveka absolutno ništa, ni u kom smizlu. Dakle, ono treba nešto drugo. Svatate, njeno srce ne može da se smiri uz tog čoveka. Dozvolite je da nađe ono, svatate, dozvolite je da nađe ono na čemu će se njeno srce smiriti. Isto tako čovjek ne može, a ah i nije srećan, svatate. Neka nađe, Allah te barek dala će mu podariti ono, ono što sa Allahom te barek dala dozvolom. Jel? Nam. Ovaj, kada znači, čovjek želi da talan, da. To je, ovaj, treba obznaniti ili može ta imao pravo taj, taj talak da niko ne zna dakle, shvatate, da je u idetu žena ili mora tu, vić javna stvar da svi zna ako, ako je, dakle, talak ne a ona je u idetu, svatate. ona mu je, dakle, još uvijek žena i on može kad god hoće da je vrati danas se kaže, pušta na si sutra vrati, ona njegova žena niko nema pravo da mu otme shvatate, ona, on ima to je njegov hak, dakle, ima pravo vraćanja svoje žene Sutra je vrati, preko sutra vrati. pusti je dva meseca jednostavno od dvoji sodnje ili, ili mesec dana ili određeni broj dana, ne bi li ona shvatila određenu grešku koju je učinila, Pada da je prizna, pa da kaže, dakle shvatila sam, hajde da zaboravim to što je bilo i šala dana i da napravimo novi početak, shvatate. Uglavnom nije dužnost da uznam. Ne, u samom, međutim, kada ta žena postane ovaj, puštena, ona treba da, da, da znaju drugi muslimani da ona slobodna žena. Da znaju, eh, ima tu sestra, ilhamdulillah, koja je sad, dakle slobodna žena. Jer ako bi se to čutalo i tajilo, to bi onda, onda bi žena morala trpiti štetu. Niko ne zna da ona... Svi mislili da je ona još udata. I to je i kako velika šteta za nju. Jer tako? I ona... Dakle, njeno pravo je dakle, da ljudi znaju da je ta žena razve, da, da, da je slobodna Svatate? I da, moje, da može dakle, kogod hoće od muslimana da jel da je ožena odnosno da traži njen, njen brak jel? Ili kako biste porekli na našem jeziku? Da je molim? Da je zapros, jesu, tako barek Allah taj nakon toga dolazi pitanje kome je dozvoljeno da a, donese taj talak da donese razvod braka pa kaže dozvoljeno je mužu koji je razuman dakle koji je razuman koji je, dakle zdravog razuma jel? koji nije izgubio ram, razum Da to učini, dakle, on dobrovoljno, bez prisile, taj, Dakle, da shvata ono što kaže i tako dalje, i tako dalje. Ili da nekoga u opunomoći, pa da mu kaže, da mu kaže, reći, idi, puštene, shvatate. Ja sad kažem, dakle, dozvoljeno je da kažem čovjeku, idi, reci da je moja žena puštena, ja sam te, dakle, ove kiljuje da je puštena ako taj stučaj dođe, pred kad je on, vekil će reći, on mi je rekao, da je pustio, da je puštena. Ta žena je puštena. Svatan. Taj. Zato, zato je Allah, posljednjih srednjih srednjih kaže, kao što smo spomenuli u prethodnom hadisu, inema talaku, limen ahave bisak, dakle, talak je u rukama koga, onoga koji uhvati za potkolicu, dakle, muškarac, muž zdravog razuma, koji to kaže, jel, dobrovoljno, nikoga nije prisilio, svata ono što kaže, namjerno to kaže, i tako itd. itd. Taj. Međutim, ako čovjek izgubi svoj razum i opravdanje zbog toga, kao, na primjer, napravi neki udes, je tako? Spomenut ćemo, dakle, zašto smo rekli opravdanje kod ovoga kada je izgubio svoj razum? A? Udario dakle glavo, mu nešto povrijedio se ili je imao neki udes ili je i tako dalje i tako dalje. Dakle nije namjerno, nije on dakle bio sebe gubljenja razuma kao što na primjer alkohol, kao što je na primjer pijenje alkohola pa je na taj ili uzimanje droge pa je na taj način izgubio razum. Dakle u ovom slučaju u prvom slučaju on opravdan, imao je neki udes ili je pao tako da je izgubio razum i ne može više uh, normalno da razmišlja, tako. Dakle svata tema. A u ovom slučaju je on i posredovat. posreduva On je sebe za za, za, za razuma, drogom ili alkoholom i tako dalje i tako mm. dalje. Dakle, čovjek koji dakle nije nije kriv zato što je izgubio svoj razum, tako? Poput uh, ludaka ili ono koji se one svjest, je tako? Ili čovjek koji spava, koji zaspe, Napre, naprimjer čovjek spava i u snu kaže Ženo puštena si Dakle takav talak se ne broji Takav brak se Dakle sahaja nešto čovjek Čovjek ne može da bira svoje snove Tako Čovjek ne može da bira, da bira svoje snove Da kaže želim to da snove Dakle ako se to u snu desi On je to učinio a nije to birao Tako barek Allahu Fikum Taib. Ili zatim še ih ovdje spominje Ili ko e, Ko se razvoli od neke bolesti zbog koje izgubi osjećaje dakle izgubi osjećaj a zatim spominje neku bolest uh, elbersan ja i brat malo prije to i našli smo da je to bolest koja se zove zapaljenje upala podrebrica upala podrebrica dakle to je neka opasna bolest zbog kojeg čovjek izgubi dakle izgubi dakle sva svoje osjećanja dakle postane ko hipnotiziran nešto u tom smislu, Allah te barekta te na najbolje zna. Dakle bilo ka, koja bolest koja utiče dakle na njegov razum, I, doneše, I na doneše, donošenje dakle zdravih jel a, odluka, jel, tako? Mogu dakle jesu razlog da se taj talak ne ne broj, Ili ko bude prisiljen na pijenje alkohola Dakle, prisilite neko, napijete. Je tako? Prisilite, napijete. Ti to nisi htio. Može to da se desi? Može li se desi? Svezežeti ruke, digneti glavu i sipaj. I ti, dakle, u tom stanju kažeš moja žena nije više moja žena. Moja žena je puštena u tom smislu, shvatate? Hm? Dakle, to se, to se ne broji. Ili ja sada, kada vama pojašnjam ovu temu, pa, ka, pa kažem ili čovek kaže moja žena je puštena žena, shvatate dakle ovo što sam ja rekao, šta je totalak dakle ne, riječi su čisti talak shvatate, međutim ja to nisam šta dakle ja sam spomenuo neće riječi kako bi to pojasnio, kada čovek kaže kada čovek kada čovek čita Kur'an na primjer pa kaže jahudu, i rekoš i še, židovi Uzeir je Allahov sin, jel' tako? Kada bi čovjek to izgovorio, tali bi to bilo kufr, nego bi bilo suprotno kufru, dakle, bio bi iman, jer čita riječ Allah, Allah te barek vtala, i, dakle, prenosi riječi Allaha te barek vtala, svatate. Međutim, kada bi on ličito rekao, svesno dakle, jazem bila Uzeir Allahov sin, onda bi to, besumlje, bio kufr, taj, <kuh> ili čovjek koji uzme namjerno neki lijek ili neku a, nenamjerno halalite neki lijek ili neku drogu jer često se dešava možete vidjeti na određenim lijekovima protiv bolova šta šta stoji a, dakle ima uticaj dakle na koncentraciju ili na vožnju Čovjek ne, ne, ne treba nakon korišćenja određenih lijekova da vozi određeno vrijeme jer one dakle tim utiču na njegovu koncentraciju i tako dalje i tako dalje. Dakle svaka dakle stvar koja je opravdana dakle u takvom slučaju ako bi isgovorio riječi talaka ne, ne bi se dakle brojale. Taj nam taj piša raspomenut ćemo i to salahovom te bareke vehte ala dozvolom taj međutim ako on izgubi razum i zdravo razmištanje zato što je pio alkohol dobrovoljno a zatim u pijenom stanju pusti svoju ženu kaže fafi وقو اي طلاقه خلاف بين kada se čovek namjerno napije i u pijanom stanju izgovori riječi talaka dakle kaže moja žena je puštena puste, ili moja žena nije više moja žena ili kaže ženo puštena si ili nisi mi više žena anti uh, taliki takvadale itakodale, itakodale. Uh, onda postoji ženje među učenjacima, dakle, na dva stava taj prvi stav jeste da šta? da se taj razvod braka broji i da ispravan i ako joj u pijanom stanju kaže pušte nas i da se taj talak broji i to je stav četvorice imama dakle četiri jel, mezheba koji su to četiri mezheba? dakle, znate svi, barek Allah barek Taj Sredeća tačka jeste Ako čovjek bude prisiljen Da pusti svoju ženu Dakle stavio mu se puška na, na čelo I kaže reci Moja žena je puštena Svatate U ovom slučaju inšalahu teala Ne bi njegova žena bila puštena Jer je prisiljen da to uradi Jel tako A, Spomenje se u hadisu Kojeg bilježi imam Ahmed اه, امام ابو دابود ام ماجه دعا الله وبصنه صلى الله عليه وسلم ركو لا طلاقة في عيطاك ولا عيطاك في اغلاك دكلي نما دكلي puštanja نتي اصطبادجانja و وبرسل دكلي زاتم قاže والإغلاك هو الإقراه دكلي نما نما دكلي نبروي ستا تو puštanje زاتم بارك الله ثكم زاتم شهدو کازوه ovده Riječ ima Allaha te barek tada kada kaže men kefera billahi min badi imanihi illa men ukriha wa kalbuhu mutmainu bil iman svako onaj ko zaneveruje u Allaha nakon imana osim onaj ko bude prisilen a njegovo srce bude dakle čvrsto u imanu dakle a njegovo srce ostane čvrsto u imanu naprimjer čovjek ti stavi pušku na čelo ili ti prijeti nečim drugim što dakle može da se Uh, uzme kao prisila, jel? Dakle, stavi tebi nož na grlo. Ili stavi ženi noš na, noš na grlo. Ili prijeti da će ti, uh, da će obeščastiti tvoju ženu. I to se također broji u ikra. Dakle, u prisili. Svatate me, braćo? Šta je dokaz tome? Često čovjek može, lično, kada se o njemu lično radi, često može da, da pretrpi velike stvari. Međutim kad mu pomenu ženu ili kad mu pomenu decu, onda u većini slučajeva duša ne podnosi takve stvari. Dakle ne može, dakle slomiga. Kažu ti mi ćemo te ubiti, ubiti te. Ali kada čovjek spomenu dakle njegovu porodicu, njegove njegovu, njegovu ženu, njegove ćerke, sinovi i tako tako dalje, onda čovjek dakle slomiga to je. Je tako ili nije? Dakle ovo inshallah tela dokaz da je, da je, da je da i to spada u, u prisilu. Svatate me, braće, barakallahu, fikum. Allah te barakallahu kaže, svako onaj kućin ko zanevjeruje u Allah te barakallahu nakon imana, dakle, on je opravljen. Dakle, kućin i u Allah te barakallahu nakon što je mu'min bio, on je kafir, on je neopravdan. Osim onaj koji bude prisiljen. Dakle, Allah te barakallahu u ovom ajetu dakle, izostavlja sve druge mogućnosti. I neznanje, i šta ti ja znam, pogrešno tumačenje i tako dalje i tako dalje. Osim onaj ko šta, ko bude prisiljen, stavuti, dakle, oružje i prijeteti, ako ne učiniš kufr, ako ne uvrijediš Allahovog poslanika, ili ako ne učiniš, uh, ne učiniš srždu nekom tagutu, ili ako ne učiniš neki širk, dakle, izgovori širk, ili ga učiniš, ubićemo te. Ili ćemo uraditi to i to. Prijeti ti za nečim što tvoja duša ne može da podnese. Onda je čovjek bez sumnje opravdan kod Allah-a Tebaragdela ako učinite o dijelo kufra ili izgovorite te riječi kufra. Zašto nismo rekli i etikad? Jer i je to dio našeg imana. Dakle, da povjeruje nešto što je kufra. Zašto tu nije? ne bi bio opravdan? Nego bi bio opravdan samo kod dijela kufra ili riječi kufra. Zato što oni ne vide što je u tvojom srcu. Svatate? I ovdje kaže Allah-a Tebaragdela ila Ila uh, men ukriha bil iman, Osim onaj koji bude pusilen A srce mu čvrsto ostane u imanu Svatate Međutim ako on dakle, I jazem bila kaže Pa gdje je Allah sada mi pomogne Dakle ne mora to da kaže Ako povjeruje to Pa kaže stvarno Ja i klanjavi postim Gdje je Allah da mi pomogne Dakle ako bi to povjerovao bio bi kjav, Svatate Svakako, pa makar ništa ne izgovorio I jazem dala da sačuva toga Taj, Zatim, dakle, še ih dokazuje s ovim ajetom Pa kaže, ako je čovjek opravdan Kada su u pitanju kufr Kada je u pitanju kufr Ako je tu opravdan prisilom Onda je e, raz od braka Dakle, da čovjek bude prisiljen Da pusti svoju ženu Onda je tu preće da bude opravdan Jer je kufr daleko veća stvar Od čega? Od od razvoda braka, je tako? Barak Allahu Dakle, način dokazivanja je lijepi je lijeplji, je li tako? Ako se neko ne slaže, može slobodno da kaže. Taip. Zatim ovdje še spominje. Međutim, ako čovjek bude prisiljen da pusti svoju ženu u onom u slučaju kada se on zakune i kaže neću se više približavati ženi. Jelu postali, a i ako prođe 4 mjeseca, on se i dalje nije dakle, dakle ne želi, opomene se. Jeri je, dakle uskraćuje ženi hak koji pripada njoj. Imo je važan. Dakle to je njegova njena, njena, njena kako se kaže to? Uh njeno pravo da je ti dolaziš, je tako? Barekallahu fik. U ovom slučaju ako ne bude htio, onda će biti prisiljen da se razdvoje od nje. I dakle, u ovom slučaju naravno da je talak ispravan, da je razvod braka ispravan. Svatate. Dakle ovo je jedan dakle slučaj. Type. Zatim kaže: "Wa yaqa talak min al-ghadban alladhi alladhi يتsawwar ma yakul." A čovjek kada izgovori u ljutnji, Ra, dakle kada pusti ženu u sržbi, međutim zna šta izgovara, dakle nije ta sržba toliko, dakle došla do tog stepena da čovjek više ne zna šta radi svatate, ne zna više šta radi, čovjek poludio od, od, od sržbe, svatate. dakle to se ima takvi ljudi, jazem bila, dakle čovjek toliko se rasrdi udari glavom u zid dakle to se jedan put desilo ja mislim baš kad je šejih bio kad je šeh bio na, na Hadži jedne godine. Dakle, neki saunijac je, jel, rasrdio, jel, i onda se, dakle, uhvatio se za što kodrati pa je dva, tri puta zvizno glava, je da se malo smiri. Dakle, da, dakle, to je, to okaz, dakle, da postoji načina kako čovjek da se, da obuzda svoju srčbu, jel. Tajb. Dakle, ovdje šejh kaže, međutim, ako čovjek se rasrdi, dakle, do tog stepena da ne zna više šta da radi, da ne zna više šta govori, šta priča i tako dalje, da je takav opravdan, međutim, Allah te bareke je od tada Dakle, kada znamo riječi Allahovog poslanika, kada mu je došao čovjek pa je zatražio njega savjet, pa je zatražio njega savjet, nije imao Allahovog poslanika da me reko idi, Bori se na Allahovu putu, ubija je nevjelike narod, na to je Allahov posljednje se na me, fadl džihada, dakle, nećemo da miješamo, ni sa čim drugim, svatate, dakle, nagovorimo tome. Međutim, rekao mu je, La ne srdi se, pa je on ponovio, zatraži opet neki nasijad, pa je mu je, Allahov posljednje se još jedan put, dakle, tri puta mu je, dakle, podvukao, dakle, podvukao, dakle, crvenim flomasterom, što se kaže, ne srdi se, jer čovjek, ako se Ako se, dakle, ako obuzda svoju srđbu i ako se strpi, bit pošteđen čega? Šta smo vidljeno rekli? Biće pošteđen kajanja. Dakle, kada se čovek suzdrži, bit će pošteđen, Allah će ga poštediti kajanja. Dakle, jer će pošteđen, poslije mora da se kaje, ja, rabi, šta učinim? Šta sam uradio? Pustio sam ženu. Ona više nije žena. A toliko mi je bila draga i nikad takvu ženu neću naći i poslije on ostane na kuka, što nije slušao lahog, postane se neme, i, dakle, i kako se kaže to, i, i, osaburio, jel, i, i sputao svoju dušu, dakle, da ne napravi, da ne napravi neku, glupost. Taj. I posljednja stvar, a to Hamdula Hirabir Alimin, znate, jeste, da kada čovjek išale kaže ženi, e, pušte nas, pa kaže, samo se zašalio, taj se talak, broj svatate. Nema šale, nema šale. Jedan posjedeci lo jednom ovaj ne znam gdje je da ga svršta mi inače zovemo. Dakle kada smo govorili o Rafidijama, dakle spominali smo sfera fidijske sekte. Pa imaju stvarno interesantna imena. I Hashimije, ima jedna sekta zove se Gurabije. Wallahi. Šićka sekta po imenu Gurabije. Zato što su oni govorili, kada je Džibril došao da donese objavu Ali radijalahu anhu, jer mu je to dakle bila obaveza, kane Ali, juš bih binebisa seleme, kema juš bih u gurabi gurabi. Kaže, Alija je tako ličio na Allahovog posljednika, kao što gurab, vrana, liči vrani. Vrana ili gavran, jel? Dakle, vrana liči, dakle, gurab liči na guraba, dakle, tako su ličili da je on pogriježio Ali da odnese Objavu da je donio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Pa su zbog tog takleu potrebe te riječi gurab, vrana ili gavran dobili je guravije. A ja sam ove nazvo što Allahu mustan, molim Allahu T'ala da uputi, mi smo ih na nazvali odpisanie. Prvo smo rekli odpisani, vas ja rekli odpisanie. el muhim. A kada govorimo o reklevoj temi, čovjek dođe na bau što li kaže jednome Pa znaš ti čovjek je snik kjafir? Pa ga zar kaže, ma nisi šalim se ja to. Neko, hasmel, <laughs> Kaže, pa ti si kaže, čovjek je kjafir, i ovaj kaže, ma nisi šalim se ja to s tobom. Allah, <laughs> Allah, Ili ako čovjek kaže, ženi, ženo, puštam te, nisi niše moja žena. Pa je poslije kaže, ma šalim se ja to, Allah, to se broji. Dakle, ispusat si broj 1. Ako ti se opet desi broj dva, alas. Ako se desi broj 3 onda ti ona više neće biti žena, a ne možeš više nikada je vratiš, sve dok je neoženi drugi čovjek, pa je on eventualno pusti. Svatate? Pa je on eventualno pusti. A govorit o zabranjenim vrstama uh, braka, uh, da čovjek, dakle, da se žena uda za čovjeka, pa je on pusti samo da bi moglo da se vrati onom prvom. Svatate? Međutim, تمور هذا يعني ده سوف يطفي. dokle oženis sa kim ni sa kim nije to, ko što mu se s vidi žena والله تعالى اعلم، اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم وللسائر المؤمنين. من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ذل لما 126. أرى الأبطال كبلهم حقير 127. سجين يا إلهي دون ذنب سوى عزم يواجده